Дівчина дала хлопцям папір, по олівцеві, і чоловік вилів «Сідайте і пишіть дописи про сільське життя!» Наймолодший відразу почав мережити аркуші і за півгодини поклав перед господарем бараку геть списані. Той вельми пильно став читати, на чомусь спіткнувся і гмикнув «А грецько-большак завгосп колгоспу» Твій однофамілець? Батько. А не боїться, що ременякою почастує, як прочитає критику в газеті? Можна й підписати й псевдонімом. Малий не знав, з чим їдять те слово псевдонім. Та чоловік пояснив, можна підписати і невласним іменем. Декотрі ставлять підпис «Око» чи «Орел», можна й «Зуб». Та й буде так, як є Автором дописа був 12-літній піонер Василь Большак Критикував у газеті рідного батька За те, що колгосп погано ремонтує сільськогосподарський реманент до сівби Коли дописа надрукували Сусідка забігла до Василевої матері, залементувала Грицько Петрович бігає по когостному дворі з газетою в руках. Злий, мов тигра, сховайте лукера Петрівна, сина, бо приб'є. Мати заголосила і стала ховати Василя за вінками цибулі на печі. Увечері прийшов батько і з кинув кинул. А ну, писатель, з лазі з печі. Так от, писатель, сказав батько, коли син виліз з-під вінків цибулі. «Тепер, голубе, протягни спожив спілку. Вона ж клята не дає ніякої гісінького залізяча для ремонту». І син протяг. Через деякий час батько приїхав із райцентру, веселий, задоволений. «Бігали за мною в спожив як за наркомом. Може вам, шановний Григорій Петрович, дати все? Можете? За п'ять років». Не дали стільки, як сьогодні за один раз. І нарядів не питали. З засніженого січня 1934 року, власне, і почалося журналістське життя Василя Большака. Через три роки вже Українське комуністичне газетне училище імені Миколи Островського. У той час співробітник Харківської обласної молодіжної газети Ленінська зміна Олесь Гончар, випускник того ж училища, друкує першого дописа Василя Большака у Великій газеті. Потім були фронти Вітчизняної війни, навчання на відділенні журналістики у Вищій партійній школі при ЦК Компартії України, копіткальна легка праця в газетах «Придунайська правда», «Сільські вісті, журналах «Советська Україна», «Дніпро», «Україна», «Український театр». 24 роки тому Василь Большак представляє українську пресу на сесії Генеральної асамблеї ООН, а згодом пише повість «Гусак на Бродвеї», за яку одержує звання лауреата премії імені Ярослава Галана. За діла і за самовіддану працю Василь Большак, нагороджений Орденом Червоної Зірки, трьома ординами трудового червоного прапора, почесними грамотами Верховних Рад Білорусії, Азербайджану, Киргизії, медаллю за відвагу та іншими відзнаками. Думаю, що Василь Большак виборов громадянське і моральне право написати про неспокійне плем'я журналістів. Перефразовуючи палку любимого ним Антона Павловича Чехова, Журналістика Його Большакова Законна дружина. Спочатку він пише автобіографічну повість для дітей Щедрик Ведрик, в якій юний герой Володя Капуста поступає за рекомендацією районної газети Тарайкому Комсомолу в газетне училище. Та доля Володії Капусти не дає спокою авторові. І читачі запитували як же склалося подальше життя героя повісті. І письменник береться за нову книгу. Роман «Законна дружина», який є першою частиною задуманої трилогії, живописує про молодих журналістів, яких гартували бої Великої вітчизняної війни. Складні і важкі повоєнні роки, коли зусилля комуністичної партії і радянського народу були спрямовані на відбудову заводів і фабрик, підвищення плодючості нив, зміцнення обороноздатності країни, розквіт науки і культури. Ми з автором «Законної дружини» довгі роки були безпосередніми колегами, редакторами молодіжних видань, а також трудилися на літературній ниві, беручи посильну участь у творчому процесі. Я завжди цікавився творчістю свого товариша-поперу. Що б не писав Василь Большак, нариси, гуморески, повісті, романи, однакні п'єси всі вони позначені знанням життя, невимушеним, добродушним народним гумором.